מזמור קי"ח הודו לאדוני כי כי לעולם חסדו. יומרנה נא ישראל, כי לעולם חסדו. יומרונה נא בית אהרון, כי לעולם חסדו. יומרונה יראי אדוני, כי לעולם חסדו. מן המצר קראתי יא, ענני ומרחב יא.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 דעכו כאש קוצים, בשם אדוני כי עמילם. דחו דחיתני לנפול, ואדוני עזרני. עוזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה. כל רינה וישועה באהלי צדיקים. ימין אדוני עושה חיל, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לא אמות כי אחיה. ואספר מעשיה, יסור יסרנייה, ולמוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק, אבוא בם, אודי יח. זה השער לאדוני, צדיקים יבוא ובוא. עודך כי עניתני, ותהי לי לישועה. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני, הושיענא. אנא אדוני, הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. אל אדוני, ויער לנו, אסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. אלי אתה ואודך, אלוהי ארוממך. הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו.